Bimila Amalau urteko bilan bat, egin daukute lurberri kooperatifako arduradunek ostegun goizuntan aiziritzeko egoitzan. Diru sartzeak doblatu dira kooperatifan azken lau urteetan irabazien progresio bat izan delarik etengabe. Partaidetza askartu da ere beste talde ehondiekin. Labeiri, harte gibelaren zat, baita ere izokina eta orai amuagarinarekin, eta aragi merkatuaren zat arkadirekin partzu ergoa segitzen du lurberrik. Duela bi urte izan zen zaldia eta geren ondorio gogorrak gaindituak izan direla eran dauku sober urrutiager presidentak eta orai, konduak berriz orekatu baitida geiruari buruzko estrategia ere plantan ezartzen adidida sober urrutiager Abiatea du horten plan estrategik ni galdin dut guai ekilibrian zela arkadi arkadi zedi buruz behartzen joan beste lau kooperatiba ikilan haidida guai lan Se diburu Arcadi el du den hiru bostotetan na nahi du eman Arcadi talan ohi uh, bisiki interesante da Lanhoi inada e ben, laurari lan eta uh, larkadinko direkzionia eta distribuzionia ikidan eh, galduak ze merkatu izan den bihar, ze behar duen izan, ze alagi behar den uh, in, uh, karkasak behar denez saldu hola, ero behar denez zekasietan uh, shartu. Uh, Aro azitakoa lbegi kooperatifaren zail nagusia da betiere eta azkartzen ari da gaur egun lau6hun hektara baino gehiago badirelarik sailortan. produkzio biziki baiko batekin azken biurte hauetan eta horko irabaziak ere kooperatiffausiarenzat baak egin dira.